לכלא הפלילי הגדול בישראל. כל הסוף. לאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו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 שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל, יום ראשון, אז מה, כמובן, מעדן ויניל, ואין כמו השיר הזה לפתוח מהדורה חדשה, שהוא מעדן ויניל, זה אחד הלאומי הבכורה הכי מצליחים בשנות ה-70, וזה אחד הלעיתים הכי איקוניים של שנות ה-70, בוסטון, more than a feeling, ומי שיביא לנו את ה... התקליט הזה, ועוד הרבה, הוא אילן רביבו. שלום אילן. שלום, שלום. כיף להיות פה. לנו כיף לארח אותך. אז למי שלא מכיר, אילן רוזמר, ויש שני הרכבים שהוא מופיע איתם. אחד נקרא B-Band, וזה בעיקר לועזי. לא בשני נקרא נאמן למקור, וזה אך ורק עברי. ואמיר אבני, ראינו אותו, שמענו אותו, עושה גיליגוב, כוורת וכל היתר, ומופע נפרד, חלק ממופע נפרד של שלמה ארצי, ו... אנחנו גם נדבר על זה בהמשך, וגם על בי בן כמובן, וגם על התקליטים שהוא הביא, וכאן צריך uh, להגיד תודה רבה למתי לוי, שסיפקה. מתי המוכשרת. את, את התקליטים. אז uh, היום uh, מתי על תקן uh, סגנית קצין אספקה ראשית, כי, הוא, <laughs> כי יוני <laughs> היום uh, לא איתנו, הוא נמצא רחוק מכאן, עושה חיים, אוכל הרינג עם uh, מלפפון חמוץ, <laughs> לא משתף, אבל uh, אנחנו מתגעגעים אליו, אבל אנחנו uh, נראה אותו בעוד uh, שבועיים כאן. חזרה. אילן, טוב, בוא, בוא נשמע קצת, uh, קצת עליך, כי בסדר, אנחנו מכירים אותך כזמר, כי ראינו אותך, ומאוד uh, התרשמנו. ויש משהו שכשבאו uh, פרידלנד היה כאן, ודיברנו, הסכמנו שנינו על דבר אחד, שהוא uh, הוא זיקית. כשהוא שר, הוא נשמע כמו מי שהוא שר. וזה, במיוחד כששרת גידי גוב, למשל, ושלמה ארצי, נשמע ככה. תזיקית. זה בכוונה? מונח יפה. זה בכוונה? אני לא יודע אם זה בכוונה, אבל כשאתה... שומע את הדברים האלה וגדלת, אז אם הצלחתי איכשהו... להיות טיפה דומה, אז אני אתחיל ואומר שזה קטונתי, זה, זה, זה ענקי מבחינתי, אז אם זה נשמע דומה, אז מה טוב, אבל זה בעיקר, כל הנושא של קאברים, זה שאני על הבמה והקהל יושב ממול, זה אי, אי, אי אפשר לעשות, אני למשל נגד עיבודים וכאלה, תן לקהל מה שהוא יודע, תן לו את הכי קרוב שאתה יכול, ולכן... אני מנסה תמיד להישמע כמו גם הלהקה, גם הנגנים וגם גם אני. ממש, לנסות. הרי זה לא יקרה, כי גידי זה גידי ושלמה זה שלמה ואני אילן. אז, זה, זה ממש לא... אבל יש השתדלות להישמע, לפחות להתקרב. וזה עושה טוב. אנחנו נשמע עכשיו שיר שבטח אתה לא שר, כי שרה <laughs> אותו סולנית. נכון. אבל uh, מתי ביקשה, נכון? כן, אני, אני, אנחנו, מגיע לה, היא חברה ועוזרת המון, וזה, זה שלה, זה שלה. והיא נשמעת, דרך אגב, אפרופו להישמע כמו, לא יודע כמה שמעת את מתי, היא נשמעת ממש ככה, כמו שאתה הולך להשמיע. אז אנחנו נשמע את קריסי היינד והפרטנדלס.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 That hopeless yesterday Don't get me wrong If I fall in the mode of fashion It might be unbelievable But let's not say so long And get me wrong, pretenders, אז כשהמיקרופון היה סגור, אה, אילן מספר כל מיני דברים שזורק אותם ככה, לא, <laughs> לא, לא, לא ככה זורקים. אתה אומר, כשחזרתי מחו"ל, מה? אתה הזכרת את ברוך. כן. אה, ברוך, איש מוכשר. אה, אז היא, אה, זה היה קטע מצחיק, אני... כשחזרתי, אז יש ועדה כזאת שאתה יושב מולה ובוחנים אותך כמוזיקאי על מנת לקבל איזשהו... אה... ועדה של אומנים עולים או חוזרים, אה, משהו לא, כזה. כן. כאילו, כן. אני, אני תושב חוזר. כאילו, משרד הקליטה. בדיוק, כן. אני תושב חוזר, והמדינה רוצה שתיכנס לתלם אה, כמה שיותר מהר. ו... מתי ו... זה היה? 2013. Mm -hmm. חזרתי מאנגליה, וזהו, ו... דוב, ברוך היה בוועדה, וממש אחרי כמה שבועות, קודם כל קיבלתי את זה, זאת אומרת שברוך הערך את מה שידעתי לעשות, שרתי מולו ו... עם פסנתר. ואמרת שאתה בסיסט. כן. קודם, כן, קודם, קודם כל בסיסט. אני בסיס... כן, קודם זה, קודם זה קודם בסיסט, זה מה שלמדתי, okay. זה כן. כמוזיקאי, קורא גם תאבים של תופים, לכן אני גם מלמד תופים, mm -hmm. בנתיבות כל יום שני. יפה מאוד. נוסע עד לשם, יש שם ילדים מתוקים וחמודים. Uh, זהו, אז uh, לימים, כאילו, לימים, אחרי שלושה שבועות בערך, נפגשתי עם ברוך שוב, עם האלבום של שחר כהן, שאני מנגן שם, ואתה <laughs> מוכר <laughs> לי, אמרתי <כן> לו, כן, אתה בחנת אותי. <laughs> וזה הסיפור עם uh, ברוך. מה <מאסיטה> עשית באנגליה? Uh, גם מוזיקה, אבל לאט לאט זה התגלגל ממש, כאילו, uh, בשנים הראשונות. Uh, זו מדינה זרה, מה שנקרא, ולאט לאט צריך למצוא את המקומות הנכונים. וכן, הגענו בעיקר לקהילה היהודית, וחתונות, ובר מצוות וכאלה, וגם פאבים. וזהו. הייתה לך להקה שם? אה, לא, הייתי מופיע יותר כזה גיטרה. הייתה להקה גדולה של עושה חתונות, קראו להם גילב, ואיתם השתלבתי, יופי. זה היה ממש ממש טוב. גם כשחזרתי לארץ, אז היו כמה פעמים שהייתי צריך לנסוע, הייתי נוסע כל מוצאי שבת וחוזר יום שני, עד שימצאו מישהו אחר. ועד שנמאס פשוט אמרתי, חבר'ה, אני באתי לישראל, אני רוצה להישאר פה, לא רוצה יותר את הדבר הזה. וזהו, ו... ומאז... ומאז אתה פה. מאז אני פה, ולא הולך לאף מקום יותר. טוב מאוד. <laughs> לא ניתן לך. הכי טוב פה. עכשיו <פה>. כבר <עכשיו> מונח פה סטינג על הפטפון. וזה שיר שביקשת לשמוע ולהשמיע. כן. אז תגיד, מה ולמה? סטינג זה... בוא נגיד, הוא לא יודע שהמצתי אותו כמנטור. <laughs> שנים של לשמוע מי של האחים שלי. ו... וזה כל דבר שיצא, אני... אני שם, לשמוע, ללמוד, לא רק uh, ליהנות. וסטינג זה... זה גאון, התחלת להכיר אותו עוד בפוליס, או רק שהוא יצא? כן, כן, כן, מן הסתם, מן הסתם, הייתי ילד אז, וזה התגלגל, ואין דבר שאין לי, כאילו, שהוא עשה. ובחרתי לשמוע דווקא שהוא לא שלו, אבל הגאונות לקחת ג'ימי הנדריקס ולעשות את זה סטינג, זה נשמע סטינג. אז אנחנו מדברים על לילווין. לילווין, כן. ובואו נשמע. אני מבצע את זה עם ביבן. טוב מאוד. אבל פוליסה אתה לא עושה למה, עושים? בטח, בטח. אז הנה, אז יש לכם סיבה לראות איבט. בוודאי. Well, the circus man was running around Butterflies and zebras and moonweeds I'm very clear Oh, see how it talks about Riding with the wind a thousand smiles She can't show me free It's all right, it's all right She said Take anything זורק לנו, כן, אבא שלי היה נגן עוד, אני הייתי ילד שיעי במשפחה. מה אתה חושב שאתה תגיד את הדברים האלה כשהמיקרופון סגור ולא נצא מפה? זה מעניין. זה מאוד מעניין. ועוד אחים שהם גם מוזיקאים, והם באנגליה. כן. את כל העולם. עכשיו הם כולם כבר פה, יש לי עכשיו כמה שנים פה. מתופף, שדיאורם גם מתופף, דני ניגן פלוט. אני הכי, הכי קטן, כן. כמה חלק יש כ... לך? כרגע אומר, תשעה. אתה <laughs> הצעיר. אני, אני הכי צעיר, כן. אתה כן. בן זקונים. אני הבן זקונים. הבן ש... כמה אתה, הבן אתה בן חמישים את... ושש, נכון, 56. נכון, היינו, היה מופע... שלמה ארצי. הרצת לסיג... את שלמה ארצי, כן? כן זה היה עם חבר'ה ש... שזה חמו... בעצם מופע חדש. זה כן, הוא עוד לא מוכן, עוד לא שלם, אבל זה יקרה, זה יקרה. אז ניסית את זה עלינו. ונראה לי שזה עבד, לא? עבד לו רק אחד, כן. כן, זה היה מגניב, בבלעד שם, שזה בית, בלעד שם. יש לך הופעה שבוע בבלעד שם. כן, אני אהיה ביום רביעי הקרוב עם המחווה לגידי גוב כוורת, גזוז. מומלץ, חבר'ה, מומלץ. מי שלא היה בפטפון וראה את זה, אז זה מומלץ. יום רביעי. בבלה צ'או. ו... זה בראשון. נכון. כן. ומה עוד לספר על הילדות שלי? שהאבא זיכרונו לברכה היה מנגן לוד, כלים גם, בנה קנון וכאלה, והוא היה צורף, איש, איש עשייה, עם ידיים... אומן. כן, אומן, כן, אומן. כן. אומן, ואומן. הוא היה אומן רציני, הוא היה ממש ממש השפעה על כולנו. וזהו, ילדות של קריית שמונה. כן. ו... המשפחה שלך עדיין שם? לצערנו במלחמה כולם נדדו למרכז, כן. בתי מלון וחלקם, וחל יש לי יכול להיות שבקרית ממש קיבלה ממש טיל לבית, וואי. אז גם יש הפציעים וכאלה, אז כן, אבל לא עוזבים את הצפון, אוהבים את הצפון וזה... חלק מאיתנו. ושם בקריית שמונה מסתתר אוצר של תקליטים שלך, לא? גם, כן, עכשיו זה מפוזר, כן. כן. מפוזר, כן. שעזבתי, השארתי המון המון דברים, כן, אבל יום אחד זה יחזור. אז אנחנו עוברים עכשיו למישהו שאתה עוד לא עשית לו מופע מחווה. <laughs> שלום <laughs> חנוך. שלום. שלום זה גאון. מתוך מחכים למשיח. קרן של משיח אחרת <אח> כי אמרנו ככה מחכים למשיח כבודו במקומו אבל בוא ניתן משהו אה, אחר אחרת. קרן של <אח> משיח ישבתי לי על אבן זה זמן שמבקש לשקוע ולחלום בכל אותם דברים שאת אוהבת היו כבר אהובים עליי בסוף היום בסוף היום הסתכלתי בעינייך גילית לי את מראה דמותה של ילדותך שלילי עפר לבנים של רגלייך בנוף חלקת הארץ שהיה ביתך, קרן שמש מאוחרת, ניסה ערך יפה שלי, את קרובה הארץ, Thank <laughs> you עבדו לי עקבותייך לא מוצא אותך מאז בשום מקום זה לא מרגיש בסדר בלעדייך וזה תמיד ברור יותר בסוף היום אני אשיר את שלום כשהתנגן לו ברקע אז הנה אתה מספר לנו שיוצאת דיסק לפני הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה והדיסק הזה נקרא אמרה קראתי לו אמרה ועוד מעט אנחנו נשמע את שיר הנושא ומי ניגן שם? עיבוד וגיטרות היה יגאל מיכאל שזה חבר ילדות מקריית שמונה אבי יפרח ניגן בס, אודי תורג'מן ניגן קלידים, ואשר פדי ניגן תופים. יפה מאוד. זו חבורה כזאת של גאונים, והיא כאלה עשנו, וזה היה בשדרות יהודית, אולפני סיגמה. חוויה, פשוט חוויה, לקח משהו כמעט כמו חודש, של כל אחד היה עסוק, אבל מתכנסים כזה בלילות, מנגנים. ויצאו, לדעתי, דברים טובים. לא כל כך מתאים לארץ, כי זה יותר פאנקי וכאלה. אתם בטח תשמעו תכף. אתה ו... הראת את זה גם בספוטיפיי? ו... בטח, כן. בטח. יש בספוטיפיי גם בעברית וגם באנגלית. יש אילן רביבו באנגלית ובעברית, ושם אפשר למצוא אה, הרבה מהקטעים האלה. ו... אז תחפשו, <laughs> כי כדאי. <laughs> אה, ותכף בת... אתם תשמעו כמה כדאי. אז הזכרנו את המופע שמתקיים ביום רביעי, ויש עוד בדרך, כן? כן בוא סותר לנו על הקרובים שאתה יכול לזכור. יש ביבנד, הולכת להיות בפאפאיטו, וגם בבר גיורא, זה, זה מה שאתם ראיתם, נכון? ראיתם ביבנד? כן. גידי גוף, גם, גם, גם, ראי. גם ראיתם, וזה יהיה בלה, פפאיטו. הולך להיות גם אחד בחיפה, במקום שנקרא בית, שזה מקום גדול. מה אמרת שזה אחד תרבות רחובות? אחד תרבות רחובות, זה מופע בוקר. Mm -hmm. אה, של, של דימא? לא, של הגידי. גידי. כן, כן, זה חבר'ה... אה, אם הבנתי נכון, מופע לגמלאים, mm -hmm. והם אוהבים את זה, ואנחנו בטח נהנה לעשות להם טוב. אז אה, כן, זה ככה מה שאני זוכר בראש, ויש עוד הרבה. אז עכשיו אנחנו uh, נשמע إימרה. את uh, אילן רביבו, אילן, יצא לי איל. אילן, יצא אילן. אילן, כמו <laughs> אלן, אילן. אילן רביבו, שר את שיר הנושא לאלבום. אימרה. הנה, אתם שומעים? כבר מגיע. יש אילה שאומרת אהבה זה לא... שמש ששוקעת, מובילה ליום אחר נהדרת. תודה, תודה. והשירה גם. תודה. 8. טוב, אז הזכרנו יותר מפעם אחת את המופע, מופע גוב ושו"ת. ושו"ת. ושו"ת. שזה בעצם כל התחנות, או רוב התחנות בדרך של גידי גוב. כן, הוא גם לא כתב אף פעם, aşיר. חוץ משורה אחת, באלף כבאים, זהו. אז בגלל זה זה באמת ושו"ת. נכון. אבל uh, טוב, יש סינגר סונגרייטר ויש סינגר, uh, סינגר, singer... נקודה, מבצע, מבצע אומן, מבצע. גם זה צריך לדעת לעשות. נכון. Uh, ואתה ביקשת להשמיע את גזוז, mm -hmm. שזו התחנה השנייה באזרחות של uh, גידי ודני, נכון. אחרי, אחרי כוורת ולפני נכון. דודה. Uh, נכון. uh, מה נשמע? Uh, בחרנו את היא לא תדע. פשוט שילוב אה, מדהים, קולות, אה, אה זה, זה לשמוע ולהתענג, פשוט. ואנחנו מבצעים את זה, ולא ויתרנו על זה, על זה לא ויתרנו, כי אתה יודע, להכות, יש סולידריות מסויימת על בחירת החומרים, על זה אני אישית התעקשתי. וזה לא סתם, אז אה, היא לא תדע, אבל אתם, אתם תדעו, כי <laughs> הנה, זה כבר בא. נשים את האוזניות כדי לוודא שזה בא. ואכן, זה הגיע. כן. say עצור את התקליט, שהוא לא, לא אכפת לנו שירוץ קדימה, אבל יש לנו עוד דברים לשמיע. כן, ועכשיו, האלבום שמוקדש בגאווה, <laughs> באהבה, גם לרובי, גם לאילן, <laughs> לא לי, לא לי, <laughs> לא לי. אני אגיד למה? תגיד למה. <laughs> כי לך יש שערות. שערות קצת, כן. <laughs> אולי נצטרף אליכם בקרוב, מי יודע. <laughs> <laughs> לא, לא נראה. <laughs> <laughs> אתה יודע, אה, אה, טוב, אנחנו מדברים על שיער. כן. והבאת לנו את האלבום, את פסקול הסרט. כן, כן. שיצא כמה, משהו כמו 12 שנה, או משהו אחרי המחזמר המקורי? גם ילדות, זה גם ילדות, זה ילדות. אני רואה בזה אופטימיות, הרבה דברים. במיוחד עכשיו, בוא, כאילו... אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה מסביב. וזה... את זה ש, ש, ש, שאני ומטי דיברנו על האלבום הזה, זה היה... בואו קצת ננשום, בואו... בוא, משהו, כאילו, שמעבר לדבר על uh, גידי וכאלה. זה, כשאני שומע את זה, אני פשוט... משהו בי קופץ, משהו בי נעשה אופטימי. זה השיר הזה. ואמרת, בוא נשים את... אקוויריוס. כן. ו... The... אתם יודעים שהלהיט על... היחיד שהיה לנינה סימון אי פעם במצעד, היה שילוב של Aquarius ו- Let the sunshine. Okay. והסרט הזה מופיעים טריט וויליאמס וג'ון סאבג' ומלבא מור ובברלי דאנג'ל. מלבא מל מור היא היחידה שגם מופיעה בברודוויי, כי יש לי את התקליט של ההצגה, מופיע שם, בקטן. Okay. ו... זה שיר שקורא בעצם לסינגל לונג, שירה בציבור. <laughs> יאללה. להזכיר, מי ששר את השילוב של אקרריוס ולדה סנשיין זה היה דפיפט דימנשיין ובאמת זה על האיתנת נינה סימון שרה אין גאט נו, איי גאט לייפ אז בואו, אז את הדברים על דיוקם עכשיו ואפשר להמשיך הלאה אה, ואוליבר שר גוד מורנינג סטאר שיין וטו לא משנה crystal revelation and the mind through liberation Ooh. המשיפה והקאסט ברקע ואנחנו בדרך לעוד שיר מקורי של אילן רביבו אז בוא תספר על יש קשר יש קשר, כתבה אותו גלית בורג מיכאל זיכרונה לברכה גילי וגלית נכון, היא זכורה משם אבל היא, היא הייתה ענקית, גדולה מהחיים היא לצערנו נהרגה בתאונת דרכים לפני כמה שנים, הייתה חברה, כותבת, יוצרת, ולשיר איתה בכלל זה היה תענוג, וזכיתי, זכיתי שהיא כתבה את השיר הזה. אילן רביבו, יש קשר, מתוך האלבום האחד והיחיד, אה? כן. אבל אתם יכולים לשמוע אותו, לא רק פה, גם בספוטיפיי, יוטיוב. יוטיוב, תנסו. chef ma shalo ça le ben les chapel ma was my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 יש קשר, אז uh, טוב, אנחנו לא נרחיב על מה ששמענו כשהמיקרופון היה סגור, כי יש דברים שצריכים להישאר כש כשהמיקרופון סגור. רק נגיד שעבדת קשה כזמר לפני uh, שנים, וגם עכשיו אתה עובד קשה כזמר, נכון? אבל <אז> עכשיו אתה יותר נהנה. עכשיו אני פשוט יותר נהנה, כן. סיפרתי לך, שאלו אותי, מה אתה מנגן עכשיו? <אז> אני מנגן מסקנות. מה כן. המסקנה שאני רוצה? ליהנות ממה שאני עושה, ולא... פעם זה היה גם קרוב ל-28, 27, 30, גם תאריכים בלהקת השחקים וכאלה חתונות. בוא נשים את זה בקונטקסט. אתה היית בלהקת חתונות. ברור, מה, ממה, מאיך יכלנו לחיות? אבל חייתם מצויין. וקשה, זה לא קל, זה לא קל, כי אני תמיד גם עבדתי ביום. ובאותה תקופה הייתי ב-TOW וזהו, ואחר כך עשיתי את האלבום הזה, ו ועפתי מפה, פשוט לא יכולתי יותר. לא... עכשיו, אני נהנה. עשיתי. עושה גידי, עושה בי-בנד. תגיד, בבי-בנד אתם uh, עושים את ה... בטח. Okay. חובה. חובה, קול <laughs> לא, <אז laughs> זה חובה. אוי ואבויילים לא. <לו>. החבר'ה <laughs> יגידו, תרד מהבמה. אז הנה, <laughs> אנחנו משמיעים לכם את... <laughs> המקור. כן. קול פורנר. אממ... ביבנד עושים את זה בכלל לא רע. תודה. Ice, איזה יופי של דבר. Uh, ועכשיו, עכשיו אנחנו צ'יפרנו את המפיקה שלנו כי היא זכנה, היא עובדת נורא קשה ושמה את התקליטים ו... וסובלת אותי וזה. ואיזה... נכון. אז היא בחרה את, ה... את השיר שאנחנו נשמע מיד. להקת קווין, mm -hmm. ואני חושב, חושב שזאת... הלהקה uh, את הלהקה בחר, בחר אילן. את השיר בחרה אמירה. עם אילן. עם אילן. ותספר למה אילן. ו... דבר מה. תראו, הקטע של ביבנד, ביבנד קראנו לו... הסלוגן של ביבנד, לא יודע אם אתם יודעים. מה זה ביבנד בכלל? זהו, זה... בי אי בי, ממש, לא, בי-בנד. זה כאילו... מאוד מאוד פשוט וקליט. דרך אגב, לא רעיון שלי, אני הצטרפתי, ולימים זה ככה תפס יפה. Uh, אבל uh, הקטע שם שבפייס כתוב B-Band Love Quality ואני רואה בזה איכות, קווין ופורינר ועושים טוטו ודברים, כאילו לא מתפשרים שם, לא, לא, לא רוצים להיות כמו כולם, מה שנקרא זה גם, סולידריות מלאה, מלאה, אין, אין דבר כזה. <ש> ש... זה, זה, לא... שאם, אם, נגיד, זה לא דיקטטורה אם... נאורה? לא, מה פתאום, מה פתאום. למשל, אם יגאל יבוא ויגיד, אני אוהב uh, ככה איגל וכך. יגאל שפיר. יגאל שפיר הענק. יבוא ויגיד, uh, זה, אז אני פשוט בוחן עם גיטר, אם זה מתאים לסולם שלי, אם לא. Uh, לא מתאים. תגיד, לא אתה מ... חושב שאתה, uh, כזמר, הרבה אותו, יותר טוב היום, מכפי שהיית, נגיד, לפני 15 שנה, 20 שנה? איזה שאלה שמתחלקת לשניים. על הרקע אתה יכול לדבר, זה בסדר, ספר לנו. תשובה. אז מן הסתם, אתה יותר קול צלול, ומפאת הגיל זה נעשה יותר מחוספס. ויש כאלה שאומרים, תקשיב, מכירים אותך נגיד 20-30 שנה, אומרים, אתה נשמע הרבה יותר טוב עכשיו. אז אמרתי, טוב אולי, הגיע הזמן שאני, מה שנקרא, למדתי משהו. כן, אני יכול להגיד שאולי אני יותר מבין את ה... לשיר. אתה יודע שזה בעצם הכלי נגינה הכי קשה בעולם. נכון. ללמוד גיטרה טכנית או פסנתר אפשר, טכנית. לשיר זה... אתה צריך להיוולד עם זה. כן, באמת טוב. טוב, יש לך את הגנים. כן, בסדר. קרייזל ארפין. קולנר. Get in, get on my tracks Sting that seat, get on Take a long ride on the bullpen Get ready, get ready Raise your little thing all alone It's in, in, in, in, in, in, in, in מה רצית להגיד, אילן? אה, שהדברים נעשים uh, למרות uh, מה שקורה בחוץ, מלחמה וכאלה, יש, יש שינויים לטובה, גם בנאמן למקור וגם בביבל. יש לנו מפיקה מתוקה שקוראים לה קארין מקינג פרודקשן, והיא נורא אהבה, היא באה להופעות, והיא הסכימה לעזור לנו, <laughs> ממש כך. וזה כיף שעוד אנשים מאמינים בדבר הזה, וזה מתקדם יפה, וחשוב להגיד לה תודה. הנה, אמרת תודה? כן. ונגיד עוד פעם תודה למטי שסיפקה את התקליטים. מטי המתוקה. ותודה לאמירה שמפיקה, ותודה לרובי הטכנאי, ואילן רביבו ש... שנמצא פה קטונתי, עם קטונתי, מוזיקה קטונתי, טובה, קטונתי. ואנחנו נסיים, אין ברירה, אנחנו צריכים לסיים, מה לעשות? כן. Um, בקאבר של אילן, אבל רק אילן, זה לא בי-בנד, לא וזה בעצם השיר שפרסם את להקת פוליס, ששמענו uh, את סטינק ממנה, אז הנה, הנה ההתחלה, גם של סטינק בעצם, mm -hmm. הגרסה... אבל עם טוויסט בעלילה. <laughs> אני הגיע. יכול להגיד, אני להגיד תודה? לכם. At, אתה מוזמן להגיד תודה. אתם וכיף תודה פה. ותבואו לפה, כי כיף פה. הנה, המלץ, המלץ לחבריך. הרגע הוא עם פיץ. בהחלט. ליצור. אז לכם. אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את רוקסן, אילן רביבו. ולנו היה כיף. אני בטוח שגם למאזינים היה כיף. ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, גם אז אנחנו מקווים יהיה כיף. שיהיה שבוע טוב ורק בשורות טובות. ביי. רדיו קסם 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. שבוע טוב ומאזינות ומאזינים עיקריים, יום ראשון בשבוע ואתם מאזינים לתוכנית השבועית.